Hatodik fejezet. Csinos, takaros kis házikó volt, az a fajta, amelynek a lakói büszkén állíthatják magukról, hogy az egyszerű munkásosztályból felküzdötték magukat a megbecsült mesterember szintjére. A hegesztő mestert a brit szoka képviselője nyomozta le. A titkos ügynök Új-Zélandról származott, de a közép- és dél-amerikában töltött évei alatt kitűnően megtanult spanyolul. Remek fedőállása volt, külföldi lektorként matematikát oktatott a Tengerészeti Kadét Akadémián. E pozíciója révén számos kartagénai hivatalnokot ismert személyesen. Cortez lakcímét az egyik városházi barátjától kapta meg, az adóügyi osztályról. A Kel Dexter érdeklődésére adott válasza dicséretesen tömör volt. Juan Cortez egyéni vállalkozó, hajóhegesztő és a lakcím. Valamint hozzátette még, hogy a Cerro de la Popa környékén található családi házas övezetben ő az egyetlen Juan Cortez. Kell három nappal ezután érkezett a városba szerény pénztárcájú turistaként. Ennek megfelelően egy olcsóbb hotelben szállt meg. Bérelt egy robogót, amelyből több tízezer fut a város utcáin. A várostérkép segítségével könnyen meg is találta a kérdéses utcát a Las Flores nevű kerületben, gyorsan memorizálta az útvonalat, majd elhajtott. Másnap már a hajnali sötétségben odaért, megállt az útszélén és legugolt a kis gépe mellé, amelynek néhány alkatrészét szépen kirakta a járdára maga mellé, mintha csak valami műszaki problémája akadt volna. Körülötte sorban gyúltak a fények a házakban, ahogy az emberek megkezdték a napjukat. A 17-es számú ház sem volt kivétel. Kártagéna a Karib-tenger déli részén található, itt egész évben kellemes az idő. Ezen a márciusi hajnalon kisé hűvös volt ugyan, de a napközben forróság várható. Az első ingázók már elindultak a munkába. Dexter a guggoló állásából jól rálátott a Ford Pintóra, amely ott parkolt a járda mellett a célszemély háza előtt, a rólón keresztül kiszűrődő fényben pedig tisztán tudta venni az asztalnál reggeliző alakokat. A mester tíz perccel hét előtt lépett ki az ajtón. Dexter nem mozdult. Amúgy sem tudott volna, hiszen a motorját szétszette. De ezen a reggelen nem is akarta követni. Most csak a reggeli munkába indulás időpontját állapította meg. És remélte, hogy Juan Cortez másnap is hasonló időben hagyja el a házat. Végignézte, ahogy a Ford elhalad előtte, a kereszteződésben pedig a főút irányába fordul. Másnap reggel fél hétkor azon a sarkon fogja várni, de akkor már bukósisakban, isakban, bőrcsekiben menet készen. A Ford befordult a sarkon és eltűnt a szem elől. Dexter összerakta a robogót és visszament a szállóba. Elég közelről meg tudta nézni magának a kolumbiait, most már legközelebb is fel fogja ismerni. Tudta továbbá, hogy melyik a kocsi, és felírta a rendszámot is. Másnap reggel minden ugyanúgy történt. A fények kigyúltak, a család megreggelizett, puszi-puszi. Dexter pontban fél hétkor megállt a sarkon, leállította a motort, és úgy tett, mintha telefonálna, hogy az a néhány járókelő, aki elhaladt mellette, ért semmiért átmegy. Persze a kutyát sem érdekelte. huan ez a fordal háromnegyed hétkor kanyarodott ki mellette. Megvárta, amíg a kocsi nagyjából száz méterre eltávolodik, aztán utána eredt. A hegesztőmester keresztül ment az ötödik kerületen, majd déli irányban felhajtott a partmenti autópályára, a káretárát vesztre. Természetesen majdnem mindegyik hajó műhely itt volt, az óceán partján. A forgalom egyre nagyobb lett, de a biztonság kedvéért Dexter, nehogy ez véletlenül is kiszúrja, kétszer is, amikor a pirosnál meg kellett állniuk, egy teherautó mögé húzódott. Egyik alkalommal még a ruházatát is megváltoztatta. Eddig rikító piros volt a bőrcsekie, most pedig égszinkék. Később pedig le is vette, és egyszer fehér pólóban motorozott tovább. Minden esetre ügyelt rá, hogy mindvégig csak egy legyen a számtalan munkába igyekvő robogós közül. Kortes csak ment, csak ment. Ahogy haladtak a parti úton, a forgalom kezdett valamelyest ritkulni. A szembejövők mind a káretérát, de mamonál dokjaihoz igyekeztek. Dexter időközben megint ruhát váltott. A bukó isakját a térde közé vette, és egy fehér, virágmintás sapkára cserélte. Az előtte autózó férfi semmi jelét nem mutatta annak, hogy bármit észrevet volna. De mivel errefelé már jóval kevesebb járművel találkoztak, Dexternek megint vagy száz méterre le kellett maradnia. Végül aztán a hegesztőmester csak letért az útról. A város déli határától 25 kilométerre voltak túl a tanker és petrókémiai dokkokon, ahol az általános teherszállítók karbantartását végezték. Dexter észrevette a hatalmas feliratot, alatta egy nyillal, Szándovál hajóműhely. Most már ezt is tudja. A napja hátra lévő részét azzal töltötte, hogy visszamotorozott a városba, és útközben valami olyan helyet keresett, amely alkalmas lehet a rajtaütésre. Délkörül talált is egy elhagyatott útszakaszt, ahol az út mindkét irányban egy sávosra szűkül, és földutak ágaznak le róla a sűrű mangrovefák irányába. Az út fél kilométeren át egyenesen haladt, a szakasz mindkét végén pedig éles kanyar takarta a rálátást. Aznap este abban a kereszteződésben várakozott, ahol a Szándovál hajóműhelyhez vezető út rácsatlakozott az autópályára. A Ford nem sokkal este hat után jelent meg, a lassan sűrűsödő szürkületben. Már csak néhány perc volt hátra a teljes sötétségig. De vele együtt legalább egy tucat másik autó és robogó is elindult a város felé. A harmadik napon elmotorozott egészen a műhelyig. Biztonságiakat nem látott. Leszállt, sétálgatott egy keveset bátran óta köszönt az arrafelé lődörgő hajóácsok egy csoportjának, akik vidáman visszaköszöntek neki. Megtalálta az alkalmazottak számára fenntartott parkolót, és ott állt a Ford is, türelmesen várta a gazdáját, aki valahol egy szárazdokra húzott hajó gyomrában az oxigén-acetilén fákjájával végezte fárasztó munkáját. Másnap reggel kell Dexter elrepült miami hogy embereket szerezzen és kiagyalja a tervet. Egy héttel később már kevésbé törvénytisztelő állampolgárként érkezett vissza. A kolumbiai katonaság Malambói bázisára repült, ahol az Egyesült Államok fegyveres erői, a hadsereg, a haditengerészet és a légierő együttesen voltak jelen. Egy C-130-as Herkuressel érkezett a floridai földnyúványon található Eglin bázisról. Innen egyébként olyan sok titkos hadműveletet indítottak eddig útjára, hogy a benfentesek az Eglint egymás közt csak kísértett bázisnak nevezték. A szükséges felszerelések és a hat zöldsapkás mind a Herkulessel érkeztek. A fiúk Washingtoni Fort Louisból jöttek, Dexter már korábban is dolgozott velük. Ezért akarta őket. A kívánsága pedig teljesült. A Fort Louis az egyes számú különleges műveleti egység, az úgynevezett műveleti osztag, az Alfa 143-osok főhadiszállása. Ők elsősorban hegyekre specializálódtak, bár tény, hogy Kartagénában nincsenek hegyek. Dexternek szerencséje volt, hogy a bázishon találta őket. Nemrég tértek haza Afganisztánból rövid unatkozásra. Amikor kiderült, hogy valaki egy gyors, titkos bevetésre keres embereket, azonnal önkét jelentkeztek, de neki csak hat emberre volt szüksége. Ketten latin-amerikai származásúak voltak és folyékonyan beszéltek spanyolul. Dexter ehhez feltétlenül ragaszkodott. Persze egyiküknek sem mondták el, hogy mire megy ki a játék, és a közvetlenül a bevetéshez kapcsolódó részleteken kívül nem is kellett más tudniuk. A szabályokkal ők is tisztában voltak. Tudták jól, hogy csak annyit mondanak el nekik, amennyi a küldetés sikeres végrehajtásához feltétlenül szükséges. Egy szóval sem többet. A rendelkezésre álló rövid időt figyelembe véve, Dexter nagyon is boldog volt mindazzal, amit a Cobra Project támogató személyzete összehozott. A fekete furgont az Egyesült Államokban gyártották ugyan, de Kolumbia útjain ez minden második járműről elmondható. Az okmányai rendben voltak, és egy rendes kártagénai pirított rajta. Két oldal pedig ez a felirat állt, Lavanderia Lavenderia de Cartagéna. A mosodai furgonok általában nem szoktak gyanút kelteni senkiben. Dexter sorral ellenőrizte a három kártagénai rendőr a fűszfából készült két szennyestárolót, a két mobil közlekedési lámpát és a lefagyasztott hullát, amely száraz égbe csomagolva feküdt egy koporsóban. Mindez a bevetésig a Herkules fedélzetén marad. A kolumbiai hadsereg is szolgálatkésznek mutatkozott, de nem nagyon kellett igénybe venni a segítségüket. Keldexter gyorsan megnézte a hullát. Magasság, testalkat rendben, akkora is nagyjából megfelelő. A szerencsétlen John Dút játszott, valahol a Washington állambeli erdőkben próbált egyedül megélni. Két nappal ezelőtt fedezték fel a kihűlt testét. A Szent Ilona hegy környéki vadőrök a kezzói hullaházba szállították. Dexter kétszer is szemügyre vette a terepet a csapattal. Éjjel-nappal figyelték a fél kilométeres szűk útszakaszt. Aztán a harmadik éjszakán akcióba léptek. Mindannyian tudták, hogy az egyszerűségen és a gyorsaságon múlik minden. Dexter a délután folyamán az egyenes útszakasz közepe tájékán a sűrű magróvefák felé vezető egyik földúton állította le a furgont, a műútól nagyjából 50 méterre. A felszerelés részeként érkezett kis mopeddel négy óra körül elrobogott a Szándová műhely parkolójába. Észrevétlenül odosont a forthoz és kiengedte a levegőt az egyik hátsó kerékből, valamint a pótkerékből a csomagtartóban. Negyed ötkor már vissza is tért a csapatához kort Cortez munka után odament a kocsiához, és látta, hogy az egyik umilapos. Káromkodott egy sort, majd elővette a pótkereket. Amikor meglátta, hogy abban sincs levegő, még hangosabban káromkodott, aztán bement a raktárba, és szerzett egy pumpát. Mire végre el tudott indulni, vagy egy óra is eltelt. A táj ekkora már teljes sötétségbe borult. A kollégái pedig rég elmentek mindannyian. A munkahelyétől 5 kilométerre egy látó szemüveggel felszerelkezett férfi állt az út mentén a lombok alatt. Némán és láthatatlanul. Mivel Cortez munkatársai már korábban távoztak, alig volt autó az úton. A férfi a bozótosban amerikai volt, de folyékonyan beszélt spanyolul, és a kártagénai közúti rendőrség egyenruháját viselte. Dexter korábban mutatott neki egy képet a Ford Pintóról. Az autó 5 perccel 7 után haladt el előtte. Ezután a zseblámpájával jelzett a többieknek. Három rövid villanás. A középső szakaszon Dexter fogta a piros jelzőlámpát, besétált fel az út közepére, és a közeledő fényszórói előtt ide-oda mozgatta. ez, amint észrevette a figyelmeztető jelzést, lassítani kezdett. Mögötte a bokorban várakozó férfi most egy mobil közlekedési lámpát helyezett ki az útra, amellyel a következő két percben két autót állított le, akik a város felé igyekeztek. Az egyik sofőr kiszólt a kocsiból. Que pasa? Dos momentos nada más, válaszolta a rendőr. Pár másodperc, semmi több. 500 méterrel feljebb, a másik, rendőrnek öltözött zöld sapkás is kitette a piros lámpát, és három autót állított meg vele. Középen zavartalanul megkezdődhetett a művelet. A lehetséges szemtanúk pedig a kanyarokon túl várakoztak. Juan Cortez lassított és megállt. Egy rendőr barátságos mosolyjal az arcán közeledett a sofőr oldali ablakhoz, amely a balzsamos esti hőmérsékletnek köszönhetően már eleve le volt engedve. Megkérhetném, hogy szálljon ki a kocsiból, szenyor, szólalt meg Dexter, és már nyitotta is az ajtót. Cortez tiltakozott ugyan, de azért kiszállt. Ezután minden nagyon gyorsan történt. Csak foszlányokra emlékezett. Két ember ugrott elő a sötétből, erős kezek megragadták, kloroform, pár másodperces küzdelem, aztán elvesztette az eszméletét. Sötétség. A két keménykötési fickó a következő 30 másodpercben a hegesztőmester Ernie testével a földúton várakozó furkóhoz sietett. Dexter beült a fordvolánya mögé, és ugyanazon a földúton lement vele, majd visszafutott a műúthoz. Az ötödik zöld sapkás a furgon kormányánál ült, a hatodik Dexter mögött, aki most az út mellett néhány szavas utasítást motyogott az adóvevőébe, amit az első két ember rögtön végre is hajtott. Levitték a piros lámpát az útról, és intettek a kocsiknak, hogy mehetnek. Két kocsi jött a dok irányából, három a város felől. A kíváncsi sofőrök csak annyit láttak, hogy egy rendőr áll az út mentén. Mögött egy motorhevert, amellett pedig egy férfi ült a földön, és a fejét fogta. Ez volt a hatodik katona. Farmerban, tornacipőben és bölcsekiben. A rendőr türelmetlenül intett az autósoknak, hogy ne bámaiszkodjanak. Csak egy motoros esettel. Miután ezek elhajtottak, a forgalom helyreállt, de a többi sofőr már semmit nem látott. A hat férfi, a piros lámpák és a motor pillanatokon belül eltűntek a furgon belsejében. Az öntudatlan korteszt az egyik szennyes tartóba fektették. A másikból pedig egy fekete zsák került elő. Benne az időközben felengedett, kissé már szagos hullával. A kocsi és a furgó helyet cserélt. Ezután mindkettővel kicsit feljebb mentek. Cortesztől elvették a személyes holmiát, a tárcáját, a mobilját, a pecsétgyűrűjét, gyűrűjét, az óráját és a védőszentjét ábrázoló medáját a nyakláncával együtt. A zsákból előkerült hullán ugyanolyan szürke overál volt, mint amilyet kortez is viselt. Ezután a holttestre ráagadták Cortez személyes tárgyait, amelyek majd az azonosítást megkönnyítik. A tárcát a combja alá tették, amikor beültették a Fordba. Aztán négy erős ember megtolta a kocsit, amely szép csendben neki az egyik útmenti fának. A két másik zöldsapkás a furgó hátuljából benzines kannákat vett elő, és vagy 20 liter benzint locsoltak a Fordra. Ezzel majd, amikor a kocsi benzintartája berobban, tökéletes lesz a tűzijáték. Amint elkészültek, a hat zöldsapkás beszállt a furgonba. Textert 3 kilométerrel odébb veszik majd fel. Két autó haladt el az úton, aztán semmi. A fekete mosodai furgon már szintén felért az útra és elhajtott. Dexter a motor mellett állt. Várt, amíg az út teljesen kiürült, aztán elővett a zsebéből egy benzinbe áztatott rongyot, meggyújtotta az öngyújtójával és tíz méterről rádobta a kocsira. A Ford azonnal lángba borult. Dexter felpattant a motorra és gyorsan elhajtta a helyszínt. Két órával később a mosodai furgon ellenőrzés nélkül bejutott a Malambói légibázisra. Egyenesen a Herkules hátsó ajtaja felé tartott, és felhajtott a rámpára. A repülőgép személyzetét mobilon korábban már értesítették. Most csak néhány formalitás volt hátra. Aztán beindították az Ellison motorokat, és a gép már indult is a kifutó felé. Ahogy a hátsó ajtó becsukódott, a motorok felbőgtek, és amikor elérték a felszállási sebességet, a gép felemelkedett és megindult Florida felé. Hátul a feszültség elpárolgott a széles vigyorok, készfogások és pacsik tengerében. Amíg mindig eszméletlen Juan Cortez-t kivették a szennyes tartóból, óvatosan egy ágyra fektették, majd az egyik zöld aki szanitájtszű vizsgával is rendelkezett, beadott neki egy injekciót. Ettől semmi baja nem lesz, de jó néhány órán át marad az álmatlan öntudatlanság állapotában. Tíz órakor Szenyora Cortez már magánkívül volt az aggodalomtól. A férje üzenetet hagyott a rögzítőn. Pont akkor hívta, amikor ő kiment a házból. Pár perccel hat előtt. Juan azt mondta, hogy lapos a gumi, ezért késni fog. Legfeljebb egy órát. Már a fia is rég hazajött az iskolából, és a házi feladatát is szépen megcsinálta. Egy darabig eljátszott a gémbolyával, de aztán már ő is aggódni kezdett, bár valahogy próbálta még megnyugtatni az édesanyját. A nő többször hívta a férje mobiliát, de nem vette fel. Később, amikor a lángok felemésztették a készüléket, már ki sem csengett. Fél tizenegykor felhívta a rendőrséget. Hajnali kettő felé járt az idő, amikor a Kártagénai főkapitányságon valakinek a fejében összeállt a kapcsolat, a Mamonál felé vezető úton fának ütközött és felrobbant autó, valamint a László rémült asszony telefonhívása között, akinek a férje nem tért haza a hajó műhelyből. Mamonál, hát persze, gondolta a fiatal éjszakás rendőrtiszt. felé vannak a hajójavító műhelyek, és már hívta is a városi hullaházat. Azon az éjszakán négy halottat szállítottak be. Volt egy gyilkosság, két banda vitatkozott össze a piros lámpás negyedben, volt két súlyos autóbaleset, és egy szívroham egy moziban. A halott kém még hajnali háromkor is dolgozott. Megerősítette, hogy egy csúnyán összeégett holttestet találtak az egyik kocsi roncsaiban, akit arcról képtelenség felismerni, de néhány egész jó állapotban megmaradt személyes holmit is találtak nála. Ezeket reggel átküldik a kapitányságra. Reggel hatra meg is érkeztek az éjszakai események maradványai. A másik három halott közül egyik sem égett meg. Az egyik halomból viszont még mindig égett benzinszagárat. Volt itt egy megolvat mobiltelefon, egy pecsétgyűrű, egy medál, egy óra, amelynek a csatjához égett bőrszövet darabkák tapadtak, és egy tárca. Ez utóbbi valószínűleg azért maradhatott meg viszonylag jó állapotban, mert a halott sofőr rajta ült. A tárcában talált okmányok némelyike még olvasható is volt. A jogosítványon például tisztán látszott, hogy egy bizonyos Juan Cortez volt a tulajdonosa. A rémült hölgy pedig, aki Las Floresből telefonált, Senyora Cortez volt. Délelőtt tízkor egy rendőrtiszt és egy őrmester lépett az ajtóhoz. Gyászos ábrázattal. Senyora Cortez, lo siento muchísimo, kezdte a tiszt. Retentően sajnálom. Senyora Cortez elájult. A szokásos azonosítási eljárás szóba sem jöhetett. Másnap Senyora Irina Cortez két szomszédja kíséretében jelent meg a hullaházban. A férjéből mindössze egy feketére égett, megpörkölt húsdarabokkal borított csontfáz, néhány elszenesedett testrész, és egy őrülten vigyorgó fogsor maradt. A halott kém a döbben csendben álló rendőrök egyetértését élvezve, inkább megkímélte a nőt a látványtól. De az asszony könnyek közt azonosította az órát, a pecségyűrűt, a medált, a megolvat mobiltelefont és a jogosítványt. A patológus aláírta az esküvel egyenértékű nyilatkozatot, hogy ezeket a tárgyakat a holttestről távolította el. A rendőrség közlekedési osztálya pedig megerősítette, hogy a holttestet abból a kiégedt gépkocsiból emelték ki, amely bizonyíthatóan Juan Cortez tulajdonában volt, és amelyet azon az estén ő maga vezetett. Ennyi elég is volt. A bürokráciának nem volt több kérdése. Három nappal később az ismeretlen amerikai csavargó holtestét már el is Kartagénában, Juan Cortez az elismert hegesztőmester, szerető férje és apa fejfája alatt. Irina vigasztalhatatlan volt. Pedro csendesen szépogott. Izidró atya végezte a szertartást. Eközben ő a saját káváriáját járta végig. Vajon az ő telefonhívása miatt történt? Folyton csak ez járt a fejében. Lehet, hogy az amerikaiak kikotyogtak, Visszajöttek a bizamával? Vagy a kárt jött rá? És azt hitték, hogy Cortez akarja elárulni őket, pedig éppen ő volt az, akit elárultak. Hogy lehettek agyenkik ekkora hülyék? Vagy talán csak véletlen és az egész? Micsoda borzalmas véletlen. Ő pontosan tudta, hogy mit művel a kártel azokkal, akikre csak a gyanú, leghalványabb árnyéka vetül. De hogy feltételezhették, hogy Juan ez nem hűséges hozzájuk? Hiszen az utolsó pillanatig hűséges volt. Végigmondta hát a szertartás szövegét, és nézte, ahogy a porhanyós föld ömrik a koporsóra. Igyekezett megvikasztalni az özvegyet és az elárvó gyermeket, mondván, hogy Isten akkor is nagyon szereti őket, ha ezt ilyen pillanatokban nehéz is megérteni. Aztán visszavonult spártai egyszerűségű szobájába, és imádkozott. Imádkozott. Imádkozott a megbocsátásért. Letícia aranál a felhőkben járt. A szürke, csípős áprilisi nap, amely Madrid városára telepedett, őt meg sem érintette. Még soha nem érezte magát ilyen boldognak. És igenis meleg volt. Ennél melegebb, már csak az ő karjaiban lehetne. Két hete találkoztak egy kávéház teraszán. Már azelőtt is láttót, mindig egyedül volt, tanult. Azon a napon, amikor végre megtört a jég, ő néhány csoportásával érkezett. Nevedgéltek, viccelődtek, ő pedig a mellettük lévő asztalnál ült. A teraszról a téli üvegborítást még nem vették le. Egyszerre csak kinyílt az ajtó, és a húzat levitte az asztalról a jegyzeteit. A fiú azonnal ugrott, hogy segítsen összeszedni a szanaszét hullott papírokat. Ő is lehajolt, és ekkor találkozott a tekintetük. Leticia arra gondolt, hogyan nem vette észre eddig ezt az észveszejtően jó képűsrácot. Goya, mondta a fiú. Először azt hitte, hogy bemutatkozott, de aztán gyorsan észrevette, hogy csak az egyik jegyzetét tartja a kezében, amin egy olajfestmény képe volt. Gümödszedő fiúk, mondta. Gója. Művészettörténetet tanulsz? Bólintás. Valahogy olyan természetesnek tűnt, hogy ezek után hazakísérte, s közben Zurbaránról, Velázquezről és Golyáról beszélgette. És az is nagyon természetesnek tűnt, amikor gyengéden megcsókolta a széltőkisség kicserepesedett ajkait. Közben majdnem elejtette még a kapukulcsot is. Domingo, mondta a fiú. Ez már valóban a neve volt. Nem a hét utolsó napja. Domingo de Vega. Letícia, válaszolt ő. Letícia arenál. Kedves arenál kisasszony, azt hiszem, elviszem kegyedet vacsorázni. Ellenkezésnek helye nincs. Tudom, hol lakik. Ha nemet mond, akkor egyszerűen lekuporodom ide az ajtó elé, és meghalok. Pontosabban megfagyok. Kérem, szenyor Vega, ne tegye ezt, s hogy megkíméljem e szörnyű kínhalától, elmegyek önnel vacsorázni. Egy patinás étterembe vitte, amelyben már akkor is szolgáltak fel ételt, amikor a konkvisztádorok a szenvedélyes Esztremadura tartományból a király színe elé járultak, és arra kérték, hogy őket küldje felfedezni az új világot. Amikor a fiú elmondta neki a történetet, készőrület, hiszen a Sobrino de Botin a Köszörűsök utcájában valóban nagyon régi étterem, de azért ennyire mégsem. Őszinte beleremegedt, és már is körbenézett, hát ha az egykori kalandorok még most is itt vacsoráznak. Domingo elmondta, hogy Puerto rico érkezett az angola második anyanyelve, fiatal ens diplomata, és egy szép napon nagykövet akar lenni. Most viszont a főnöke biztatására épp a három hónapos tanulmányi szabadságát tölti, hogy egy kicsit az igazi szerelmével, a spanyol klasszikus festészettel foglalkozzon, és kedvére gyönyörködhessen a Prado kincseiben és valahogy az is teljesen természetesnek tűnt, hogy ezután ágyba A fiú úgy szeretkezett vele, ahogy még soha egyetlen férfi sem. Bár az is igaz, hogy eddig csak három férfival volt ilyen természetű élménye. Kell Dexter nem volt szívvajos alkat, de azért volt lelki ismerete. Neki eszébe sem jutott volna profi dzsigolót szerződtetni erre a feladatra, de a kobrának nem voltak ilyen aggájai. Úgy gondolta, hogy ez a játszma kétesélyes, az egyik nyer, a másik veszít. Ő pedig nem akart veszíteni. Még ma is nagy tisztelettel és csodálattal gondolt vissza a jégszívű kémzseni, Markus Wolf munkásságára, aki évekig vezette Kelet-Németország kémhálózatát, amely kenterbe verte a nyugat-német kémelhárítást. Wolf széles körben alkalmazott profit sábítókat, de általában pont fordítva, mint mások. Az általános eljárás az lett volna, hogy a könnyen rászedhető nyugati nagykutyákat kívánatos örömlányokkal hozza össze, majd az együttlétekről készített fényképekkel zsarolja ki belőlük az együttműködést. Wolf viszont inkább fiúkat vetett be. Nem meleg diplomatákra szabadította rá őket, pár sem állt hanem a mellőzött, senki által nem szeretett axüzekre, akik gyakran a belüket is kidolgozták nyugat Németország hatalmasságainak személyi titkárnőiként. Az pedig, amikor végül kiderült, hogy csúnyára rásszedték őket, és ők maguk is belátták, hogy micsoda elképesztő titkokat csempésztek ki a főnökük iratszekrényeiből, és adtak át másolatban a hódító adoniszoknak, a történtek után pedig mindenki csak ócska cafkának tartott őket, és a nyugatnémet bíróság ítélt előket, vagy már a vizsgálati fogságban öngyilkosságot követtek el, Marcus Wolfot egyáltalán nem izgatta. Ő a nagyok játszmáját játszotta, és nyert. Miután Kelet-Németország összeomlott, a nyugati bíróság nem tehetett mást, fel kellett menteniük Wolfot, ő ugyanis soha nem árult el a hazáját. Így aztán, míg másokat bebörtönöztek, ő szépen felvette a nem is olyan szerény nyugdíját, és békésen élte öreg napjait. Amikor Paul Devereaux az újságban olvasta a halálhírét, lélekben megemelte a kalapját, és elmondott egy imát az öreg ateista lelki üdvéért. Egyetlen röpke pillanatig sem habozott, amikor Tomingó de vega a gyönyörű szép fiút Madridba küldte. Juan Cortez nagyon nehezen tért magához, és néhány másodpercig tényleg azt hitte, hogy a mennyországba került. Pedig csak egy olyan szobában találta magát, amilyet azelőtt még soha nem látott. Az egész annyira hatalmas volt. Akár csak az a franci ágy, amelyben feküdt. Pasztelszínű falak. Az ablakokon redőny, odakint verőfényes napsütés. Valójában a dél floridai, Homestead légibázisán a tisztiklub egyik VIP szobájában ébredt. Ahogy a köd lassan kezdett felszállni a szem elől, szemügyre vette az ágy melletti székre helyezett frotírköntöst. Hajlékony lábait kidúgta a takaró alól, és amint észrevette, hogy nincs rajta ruha, mindjárt bele is bújt. Az éjjeli szekrényen egy telefon talált. Felvette a hagylót és többször is beleszólt. Ojga! De senki nem válaszolt. Oda ment az egyik nagy ablakhoz, kicsit elmozdította a redőn egyik sarkát és kikandikált. Kint a szépen rendben tartott pázsiton egy zászlórudat látott, rajta a csillagos, sávos lobogót. Nem, ez nem a mennyország. Számára épp az ellenkezője. Elrabolták, és most az amerikaiak markában van. A sötétített ablakos repülőkön, amikor külföldre vitték dolgozni, borzalmas dolgokat meséltek neki a közelkeleti és a közép-ázsiai országokban zajló kínzásokról, meg arról, hogy miket művelnek az amerikaiak guantanamo -ban. Bár nem válaszolt senki a hívására, a fogva tartói most már tudták, hogy felébredt. Az ajtó kinyílt, és egy fehér ruhás pincér lépett be a szobába. Kezében tárca, rajta mindenféle finomsággal. Juan Cortez 72 órája evet utoljára, amikor a szándóval műhelyben bekanalazta az otthonról magával vitt ebédkéjét. Ő persze nem tudta, hogy annak már három napja. A pincér letette a tárcát, és mosolyogva a fürdőszoba felé terelte. Huan benézett. Márványozott falak, még egy római császárnak is megfelelt volna. Pont, mint a tévében. A pincérintett, hogy ez mind az övé. Tusoló, WC, készlet. az egész lakosztály. Aztán távozott. A hegesztő mester egy ideig még bámulta a sonkát, a tojást, a gyümölcslevest, a pirítóst, a lekvárt... A mester egy ideig még bámulta a sonkát, a tojást, a gyümölcslevet, a pirítóst, a lekvárt és a kávét. A sült sonka és a kávé illatától összefutott a nyála szájában. Biztos valami kábítószer van benne, gondolta. Talán méreg. És akkor mi van? Úgyis azt tesznek itt fele, amit akarnak. Leült és jó ízűen elfogyasztotta a reggeliét. Evés közben megpróbálta felidézni az utolsó emlékképeit. A rendőr arra kérte, hogy szálljon ki a kocsiból, aztán a két kemény kötésű fickó megragadta, az arc elé tartottak egy rongyot, és jött a zuhanás. Persze sejtette, hogy miért. A kártelnek dolgozott. De honnan a francból tudták meg? Amikor végzett, bevonult a fürdőszobába. Vécézett, tusolt, megborotválkozott. Talált egy üveg arceszt is. Rendesen tett is belőle az arcára. Kibírják. Ő is abban a hídben nőtt fel, hogy az amerikaiak mind gazdagok. Amikor visszament a szobába, egy férfi várt rá. Idős, őshajú, közepes termetű, izmos testalkatú. Barátságosan mosolygott. Nagyon amerikai volt, de spanyolul szólalt meg. Olahuán, két áll? Üd, fuán, hogy van? Melyámó kell, Áblamosz tító. Az én nevem kell, dumáljunk egy kicsit. Jó kis trükk, a kínzás majd csak ezután következik. Leültek hát a fotelokba, az amerikai pedig elmondta neki, hogy mi történt. Elmesélte, hogyan kapták el, hogy felgyújtották a kocsiját, miután egy hullát beültettek a volán mögé? Elmondta, hogy a holttestet a nála talált tárca, az óra, a gyűrű és a medál alapján azonosították. És a feleségem meg a fiam? kérdezte Cortez. Nagyon le vannak sújtva. Már a temetés is megvolt. Szeretnénk őket is idehozni, hogy megint együtt lehessenek. Együtt? Itt? Juan, barátom, fogadj el a valóságot. Maga oda nem mehet vissza. A kártel egy szavát sem hinnél, és maga is tudja, mit művelnek azokkal, akikről azt hiszik, hogy átálltak hozzánk, meg a családjukkal. Ilyenkor teljesen bevadulnak. ez hátán futott a hideg, de még mennyire, hogy tudta. Bár a saját szemével soha nem látott ilyesmit, de hallott ezekről a dolgokról. Hallott róluk, és most beleborzongott. Hallotta, hogy a kártel kivágja az árulók nyelvét, Hallott a kinkeserves lassú haláról, hogy egyeseknek az egész családját kiirtották. Most már Irinaért és Pedroért reszketett. Az amerikai kicsit előrehajolt. Ez van, ezen nem változtathat. Maga most itt van velünk. Az, hogy amit magával műveltünk, helyes volt-e vagy sem, most már teljesen lényegtelen. Maga itt van és életben van. A kártel viszont meg van győződve róla, hogy halott. A temetésére elküldtek egy megfigyelőt is. Dexter elővette egy DVD lemeszt a zakú zsebéből, bekapcsolta a nagy plazmatévét, tévét, betette a lemezt a lejátszóba, és megnyomta a lejátszás gombot a távirányító. A filmel jól látszott, hogy valahonnan egy magas háztetőről vették fel, úgy fél kilométerre a temetőtől, de a képfelbontása így is tökéletes volt. Minden részlet remekül látszott. Juan Cortez végignézte a saját temetését. A felvétel készítői ráközelítettek az Okoko irinára akit az egyik szomszédjuk vigasztalta nehéz órában. A fi arcát is kinagyították. Aztán Izitró atyát. Végül pedig a kamera egy fekete öltönyös, fekete nyakkendős, fekete napszemüveges, kíméletlen ábrázatú férfira közelített rá. A megfigyelőt a don küldte, A film véget ért. Érti már? Toptala az ágyra a távirányítót az amerikai. Oda többé nem mehet vissza. De nem is fognak idejönni maga után. Sem most, sem máskor. Juan Cortez meghalt egy borzalmas autóbalesetben. esetben. Ez tény. Most már itt kell maradnia velünk az Egyesült Államokban. Mi pedig gondoskodunk magáról. Nem fogjuk bántani. Erre szavamat adom. És én beszoktam tartani, amit ígérek. Persze megváltoztatjuk a nevét, és talán egy kicsit a külsejét is. Bevesszük a tanúvédelmi programba. Teljesen új embert csinálunk magából, Juan Cortez. Új életet kezdhet egy új helyen. Új munkahelye lesz, új háza, új barátai. Minden új lesz. De én nem akarom, hogy minden új legyen, fakadt ki Kortez. Én a régi életemet akarom visszakapni. Az nem fog menni, Juan. A régi élete véget ért. És a feleségem meg a fiam, miért ne lehetnének ők is a részesei az új életének? Ebben az országban sok olyan vidék van, ahol a nap ugyanúgy süt, mint Kártagénában. És több százezer kolumbiai is itt van, akik törvényesen telepettek le, és boldogan élnek nálunk. De hát hogy tudnának, Áthozzuk őket. Pedrót itt is felnevelhetik. Kártagénában mi lehetne belőle? Egy hegesztő munkás, mint magából, aki nap, mint nap ott izzad a hajó gyomrában. Itt húsz év alatt lehet belőle orvos, ügyvéd, vagy akár szenátor is. A kolumbiai hegesztőmester tátott szájjal bámult a férfira. Pedró, a fiam, szenátor. Miért ne? Itt bárkiből lehet bármi. Ezt hívjuk amerikai álomnak. Persze mi is kérnénk valamit cserébe. De hát nekem nincs semmi, amit maguknak adhatnék. Ó, dehogy nem kedves huán barátom. Tudja, itt az én országomban a fehérpor olyan fiatalok életét teszít önkre, mint amilyen a maga Pedro fiacskája. És hajókon érkezik ide, olyan titkos rekeszekben, amelyeket soha nem találunk meg. Maga viszont emlékszik ezekre a hajókra Juan, amelyeken maga dolgozott. Nézze, nekem most el kell mennem. Pattant fel a székből Dexter, és megveregette Cortez vállát. Gondolj át a dolgot. Nézze meg a felvételt. Irina gyászol. Pedro is siratja az apukáját. Pedig olyan jó dolguk lehetne, ha idehoznánk őket, és újra együtt lehetne a család. Csak néhány nevet kérünk. Holnap ilyenkor visszajövök. Attól tartok a szobát, most nem hagyhatja el. A saját biztonsága érdekében. Lehet, hogy valaki meglátta. Nem valószínű, de nem izárhatjuk ki teljesen. Úgyhogy maradjon szépen itt, és gondolkodjon. Az embereim majd gondját viselik. A Sidi Abbas teherhajó valószínűleg soha egyetlen hajóknak írt szépségversenyen sem jelentős jelentős sikereket, és a forgalmi értéke is csak a töredéke lehet annak, amit a rakterében elhelyezett 8 báláért fizet a piac. Líbiából a Sidra öbölből indult az olaszországi Kalabria felé. A turisták reményeire rácsáfolva a földközi tengeren olykor igen harapós tud lenni az idő. A rozsdás kis hajót most is viharos erejű hullámok taszigálták, ahogy a mellett igyekezett éjszaknak az appennin félsziget lábúja felé. A nyolc bálát egy hónappal ezelőtt konakriban, a másik a fővárosában rakották ki a hatóságok jóváhagyásával egy nagyobb, Venezuelából érkező teherhajó gyomrából. A trópusi Afrikából aztán a szállítmány megindult észak felé. Elhagyta az esőerdők övezetét, áthaladt a szavannás vidéken, majd keresztül a szahara pokoli forró homokján. Egy ilyen útól még a legbátrabbak is visszariadnának, de azok a szárazföldi szállításra szakosodott harcedzett legények már megszokták a megpróbáltatásokat. Napokon át meneteltek a hatalmas járgányokkal a kátyús utakon és a homokba vált nyomvonalakon. A határőrök és a vámosok minden egyes átkelőnél megkapták a szokásos kenőpénzt, és már nyíltak is a sorompók a kilóról megvett vámtisztek pedig farzsebükben a nagy címletekből álló vaskos eurókötegekkel engedékenyen fordultak el. Az egy hónapos vándorlás alatt, ahogy közeledtek Európa felé, a nyolc bálának minden egyes kilogramja méterről méterre többet ért, míg végül elérte az európai csillagászati árat. Végül a szárazföldi szállítók a célállomásnak nevezett nagyváros mellett egy kis porfészekben megálltak. Innen kis, furgonokon szállították a bálákat az országút mellől, megkerülve a várost, egy büdös halászfalucskába, amely tulajdonképpen csak egy rakás düledező kaibából állt, egy olyan öbölpartján, amelyben már alig voltak halak, s ahol egy, a Szidi Abbasosz hasonló járgány türelmesen várakozott a mólónál. Áprilisban ez a teherszállító már az utolsó szakasz teljesítette. A kalabriai Gioia kikötője felé haladt, amely teljes mértékben a Nandrangéta tartott ellenőrzés alatt. Ez az a pont, ahol az áru gazdát cserél. Ha a port itt átadják, az azt jelenti, hogy Alfredo Suarez Bogotában nyugodtan hátradőhet, részéről a munka el van végezve. A többi már az úgynevezett tisztes társaság dolga. Nem sokára átadásra kerül az ellenérték másik 50%-a is, amely hatalmas összeg tisztára mosását már is megkezdheti a Bangkok olaszországi megfelelője. Zsójából, amely mindössze néhány kilométerre fekszik a tartományi fővárosban, Reggiódi Kalabriában székelő államügyész irodájától, a nyolc bála tartalmát sokkal kisebb csomagokra osztják, a fehér por pedig tovább áramlik éjszakra, Olaszország kokain fellegvára, Milánó felé. A Sidi Abbas kapitánya erről már mit sem tudott, de nem is érdekelte. Most igazából csak annak örült, hogy épségben elérték a zsójai kikötőt, és végre maguk mögött hagyták a háborgó tengert. Közben pedig újabb négy tonna kokain ért el Európát, és valahol, sok ezer kilométerre tőlük, a donnak minden oka megvolt a jó kedvre. Kényelmes, mégis magányos börtönében Juan Cortez jó néhányszor lejátszotta a saját temetéséről szóló, Rövid összefoglalót. Valahányszor meglátta a felesége, és a fia fájdalomtól eltorzult arcát, ő is elsírta magát. Olyan nagyon szerette volna látni őket, magához ölelni a fiát, és Irinával ágyba bújni. De ő is tudta, a jenkinek igaza volt. Soha nem mehet vissza. Ha nem hajlandó együttműködni az amerikaiakkal, vagy üzenetet küld az otthoniaknak, a számukra halálos ítéletet jelenteni. Vagy valami annál is rosszabbat. Amikor Kel Dexter ismét benyitott, a hegesztőmester egyetértően bólintott. De csak egy feltétellel, mondta. Ha átölelhetem a fiamat, és megcsókolhatom a feleségemet, akkor eszembe fognak jutni a nevek. Addig egy szót sem mondok. Nem is kértem mást, mondta Dexter mosolyogva. De most van egy kis dolgunk. Egy hangmérnök lépett be az ajtón, és készítettek egy hangfelvételt. Ez a kazettás technológia nem volt éppenséggel új újkeletű, a de dexter sem volt már mai gyerek. Ezzel gyakran el is viccelődött. Amúgy azért is kedvelt ezt a régi diktafont, mert kicsi volt, megbízható, a mikrofonját pedig bárhol el lehetett rejteni. Készült néhány fénykép is. Cortezről, amint az aznapi Miami Herald számát tartja a kezében, amelyen jól látható a dátum. Egy másikon pedig a hegesztő munkás az eperszínű anyajegyét mutatja, amely mint valami rózsaszín gyík fut el a jobb combján. Texter fogta a bizonyítékokat és távozott. Jonathan Silvernek elfogyott a türelme. Folyamatos tájékoztatást és helyzetjelentést várt, Devereaux viszont dühítően semmit mondó válaszokat adott. A fehérház személyzeti főnöke ennek ellenére kitartóan bombázta a hívásaival. Amúgy minden a szokásos kerékvágásba haladt. Hatalmas közpénzeket öltek a rendfenntartó szervek munkájába, de a helyzet csak tovább romlott. Amikor lekapcsoltak egy-egy szállítmányt, a média szokás szerint rávetette magát, és telitorokból halsogták az elkobzott áru mennyiségét és árát. Persze mindig az utcai értéken számított árat mondták, véletlenül sem a tengeren érvényes árat, mert az volt a nagyobb. Viszont a harmadik világban elkobzott hajóknak a csodával határos módon állandóan nyomuk veszett, és örökre eltűntek a végtelen tengeren. A megvádolt legénységért valaki mindig letette az óvadékot, és hogy-hogy nem, utána őket sem találta meg senki. de ami még rosszabb, a lefoglalt kokain szállítmányoknak is lábak élt, a kereskedelem pedig zavartalanul virágzott. A DEA frusztrált munkatársai sokszor úgy érezték, hogy az egész világ le van fizetve. Érthető, hogy Silver türelmetlenkedett. Amikor az egész ország a húsvéti hosszú hétvégére készülődött, az alexandriai házikóban élő férfiú továbbra is hűvös udvariassággal válaszolt, és nem volt hajlandó részleteket elárulni. Tavaly októberben kaptam meg a feladatot, mondta. Akkor azt állítottam, hogy kilenc hónap kell az előkészületekhez. Amint eljön az idő, a dolgok meg fognak változni. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. És már le is tette a kajlót. Silver teljesen magán volt. Ilyesmit vele senki nem mert megcsinálni. Kívébe a kobrát. Kell Dexter megint a Malambói légibázisra repült, de most Deveró elintézte, hogy a CIA-től kapjon kölcsön egy grummant. Nem volt éppenséggel kényelmes, de annál gyorsabb. A közeli kisvárosban kocsit bérelt, azzal ment Kártagénába. Nem hozott magával erősítést. Van, amikor a siker csakis a titoktartáson és a gyorsaságon múlik. Ha tűzharcra kerülne sor, akkor már amúgy is régen rossz. Nemrég végignézte, amint az asszony búcsúzól puszit nyomott a férje arcára, de Senyora Cortez őt még soha nem látta. Nagy hét volt, Las Flores lakossága izgatottan készülődött a húsvétra. Kivéve a 17-es házat. Több kört megtett a környéken, Várta, hogy végre besötétedjen. Nem akarta ház előtt megállni, nehogy valamelyik szomszéd gyanút fogjon. Viszont látni akarta, ahogy felkapcsolják a lámpát, még mielőtt behúzzák a függönyt. A ház előtt nem állt autó. Ez jó jel. Valószínűleg nincs náluk senki. Amikor felkapcsolták a lámpákat, be is látott az ablakon. Oda bent csak Szenyora Cortez és a fiú alakját látta. Tényleg nem volt vendégük. ment és becsöngetett. A fiú nyitott ajtót. Ugyanaz a sötétbőrű, életerős kiskölyök, akit a temetési filmen is látott. Most szomorú arccal nézett rá. Nem mosolygott. Dexter egy pillanatra felmutatta neki a rendőrségi jelvényét. Teniente Delgado, policia municipal, mondta a fiúnak. A jelvény valójában a Miami rendőrség másolata volt, de ezt a fiú nem tudta. Beszélhetnék anyukáddal? És már be is lépett a gyermek mellett az előszobába. Pedro gyorsan hátrafutott. Mama, este un oficial de la policia? Senyora Cortez épp a kezét törölgette, amikor kilépett a konyhából. Az arcá látszott, hogy most is sírt. Dexter gyengéden elmosolyodott és intett, hogy menjenek be a nappaliba. De mindezt olyan természetes határozottsággal tette, hogy a nőnek eszébe sem jutott ellenkezni. Amikor leült, és a kisfiú védelmező mellé Texter leguggolt eléjük, és megmutatta az útlevelét. Nem kolumbiai rendőr vagyok, szenyóra, hanem amint látja, mutatott rá a rétisassra a borítón, amerikai. Most pedig arra kérem, hogy legyen erős. És te is, fiú. A férje fordult ismét az asszonyhoz, Juan nem halt meg. Floridában van velünk. A nő néhány másodpercig értetlenül nézett rá, aztán rémülten kapta a szája elé a kezét. éde, no Az nem lehet! Láttam a holttestét! kapkodott levegő után. Nem asszonyom. Nem a holttestét látta, hanem egy másik ember felismerhetetlenségig összegett maradványait egy lepel alatt. Valamint Huán karóráját, a tárcáját, a medáját és a pecsétgyűrűjét. Ezeket tőle kaptuk. A holttest viszont nem az ő teste volt, csak egy szerencsétlen csavargói. Juan ott van velünk, Floridában. Azért küldött, hogy elvigyen magukat. Mindkettőjüket. Kérem, nézzék! Azzal elővett három fényképet a zsebéből. Juan Cortez nagyon is élő arca mosolygott vissza rájuk. A második fotón a Miami Herald egy nappal korábbi számát tartotta. A dátum tökéletesen látszott. A harmadikon pedig az anyajegyét mutatta. Ez volt a perdöntő bizonyíték. Erről senki más nem tudott. A nő megint elsírta magát. No comprendo, no comprendo, mondogatta. De a fiú már felfogta az örömhírt, és hangosan felnevetett. Papa, ezt nem vida? Apu életben van, kukorékolta. Dexter ekkor elővette a diktafont, és megnyomta a lejátszás gombot. A halott hegesztőmester hangja betöltötte a parányi szobát. Kedvesem Irina, drága fiam Pedro, igen, ez az igazság. Az üzenet azzal ért véget, hogy Irina és Pedro azonnal pakoljanak össze. Egyetlen bőröndöt vihetnek magukkal, csak a legfontosabbakat, aztán búcsúzzanak el a 17 számú háztól, és kövessék az amerikait. Egy órán át tartott a sürgésforgás. Könnyek, nevetés, bepakolás, kipakolás, újrapakolás, válogatás, kidobálás, harmadszori bepakolás. Nem könnyű egy egész életet belegyömöszölni egyetlen bőröndbe. Amikor elkészültek, Dexter ragaszkodott hozzá, hogy hagyják égve a villanyt és behúzva a függönyöket. Jobb, ha így marad minden, amíg a szomszédok észreveszik, hogy elmentek. Aztán a szenyóra írt egy levelet, amit Dexter diktált neki. Ezt a nappaliban az asztalon hagyták. Az állt benne, hogy ő és Pedro úgy döntöttek, kivándorolnak és új életet kezdenek. A Grummanban Florida felé Dexter elmondta, hogy a legközelebbi szomszédok majd kapnak egy levelet Floridából, amelyben a nő megnyugtatja őket, hogy talált egy jó kis takarítói állást, és minden a legnagyobb rendben. Ha bárki kérdezősködne náluk, akkor ezt a levelet meg tudják mutatni. A borítékon szépen ott lesz a floridai bélyeg és a bélyegző, de a válasz cím nem lesz rajta. Ez alapján pedig nem fogják őket megtalálni, mert egész máshol fognak lakni. Aztán leszálltak Homesteadben. Hosszú percekig tartott a viszontlátás könnyekkel és nevetéssel teli boldog öröme a VIP lakosztályban. A nő és a kisfiú hálaimát rebegett a családfő feltámadásáért. Aztán Juan Cortez, ahogy ígérte, leült az asztalhoz egy tollal és egy darab papírral. Lehet, hogy nem jár sokat iskolába, de hihetetlen jó memóriája volt. Lehunyta a szemét, felidézte az elmúlt éveket és leírt egy nevet. Aztán még egyet, és még egyet. Amikor befejezte és biztosította Dexter-t arról, hogy egyetlen más hajón sem dolgozott, a listán 78 hajó neve állt. És mivel őt mindegyik esetben arra kérték, hogy valami szupertitkos rekeszt készítsen, biztosra vehető, hogy ezeket a hajókat egytől egyik kokaincsempészésre használják.